Книга, числа, розділ, дванадцятий. Марія ж з Ароном нарікали на Мойсея за жінки Кушійки. Він бо взяв жінку Кушійку. І говорили, «Ще тільки ж до Мойсея промовляв Господь, «Хіба й до нас, – не говорив він. Господь почувте. З Мойсея ж був собі вельми тихий чоловік, Понад усіх людей на світі. Тож зараз і сказав Господь до Мойсея, Арона та до Марії. «Вийдіть ви троє, Йдіть до намету зборів». І вийшли вони троє, і зійшов Господь у хмарному стовпі, ставши коло входу в намет, і покликав Арона і Марію. І коли вони вийшли обоє, сказав, «Ось, слухайте мої слова. Якби хтось із вас та був пророком, я б Господь у видінні об'явивсь йому, і в сні говорив би з ним». «Не так, слуга мій, Мойсей, він повіреник у всьому моєму домі. Устами до уст розмовляю я з ним, і ясно, не загадками, і бачить він образ Господній. Як же то ви посміли нарікати на Мойсея, на слугу мого?» І палаючи гнівом супроти них, відійшов Господь. Скоро ж хмара відступила від намету зборів. Марія зробилась білою, мов сніг, від прокази. Обернувсь Арон до Марії, аж вона прокаженна. Тож каже Арон до Мойсея «Пане мій, благаю тебе, не накладай на нас кару за гріх, що по-дурному вчинили ми». Молю тебе, нехай вона не буде, мов та мертва дитина, що вроджується на світ із напівзогнилим тілом. І закликав Мойсей до Господа словами. Благаю тебе, Боже, уздорови її. Господь же сказав Мойсеєві. А що якби її батько плюнув їй у вічі, то чи не була б вона осоромлена на цілих сім день? Тож нехай зачинять її на сім день поза табором, а потім нехай приймуть назад до себе. І відокремили Марію на сім днів за табором. Народ не вирушав у дорогу, аж поки вона не повернулася. тому ж народ вирушив із Хацероту та й отаборився у паран пустині.